Jó estét kívánok! A Klubrádió irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában egy költőt vagy egy írót mutattunk be, de most a rádió tavaszi adománygyűjtő időszak előtti utolsó négy, hét, utolsó négy hétben olyan jelentős 20. 20. századi alkotókra emlékezünk, akik ma, akik ma kevésbé vannak előtérben. A mai adásban Vas idézzük meg, amiben Váradi Szabocs költő műfordító szerkesztő lesz a segítségünkre, a kivast életművén keresztül és személyesen is jól ismerte, úgyhogy a malája vállalkozunk. Szervus Szabocs, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szívesen. És akkor ha már ebbe a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy neked személyes közvetlen közöd is van Vas Istvánhoz, akkor induljunk ki ebből a személyes aurából, utána pedig szeretném mind a költői, mind a műfordítói, és a nagyon fontos epikusi életművét is röviden végigvenni Vas Istvánnak, majdnem várni nevét mondtam, azt is szívesen. Lesznek versek is, Valc Péter előadásában, illetve egy nagyon emlékezetes, szép, slágert, dalt is fogunk hallani, nem sokára, de akkor kezdjük a személyes vetülettel. Emlékszel, hogy mikor és hogy ismerted meg Vas Istvánt? Mi hárman a József Attila gimnáziumba csináltunk egy május című irodalmi lapot, illetve többen csináltuk, de hárman voltunk Pap Zoltán, aki aztán Sumonyi Zoltán uh -huh. néven lett költő, és író, valamint Bence György, aki akkor még irodalomkritikusnak készült, aztán filozófus lett. Szóval mi elhatároztuk, hogy fölkeressük Vas Istvánt, vagyis valakit, akinek a véleménye majd eligazít minket abban, hogy jó-e, amit csinálunk, érdemes -e egyáltalán csinálnunk, és uh, máig nagyon dicsérem az eszünket, nem tudom, hogy pontosan melyikünknek jutott eszébe, hogy Vas István lenne az, az, az élő irodalomba, akihez érdemes elmenni. 1960 jön, ugye? Mert a 43-as vagy, uh, az gimnáziumi történet, akkor valamikor... 59-ben 59. volt, én még csak mm. harmadikos gimnazista voltam, a Bencejék egyel fölöttem mm -hmm. jártak és kinyomoztuk, hogy az Európa könyvkiadónál dolgozik, és akkor oda nem is tudom, betelefonáltunk, vagy szóval valahogy, vagy csak egyszerűen bementünk, és leültünk a folyosón, és vártuk, hogy majd fogad minket. És akkor hát csak pár szóban mondta, kicsit zavartan, mert akkor ő még elég frissen jött ki vissza az iroda, a költőként a, a magyar irodalomba hosszú kényszer hallgatás után, hogy hát ne reméljük, hogy bármit is tud tenni az érdekünkbe, de hát persze megnézi uh -huh. az írásainkat, majd hívjuk fel néhány hét múlva. És aztán fel is hívtunk, hív, hívtuk, de akkor én beteg lettem, és első alkalommal csak az oli és a Bence Benc. Gyuri tudtak elmenni. És akkor a lakására hívott már minket, tehát talált valami olyat úgy látszik az írásainkban, amivel érdemes foglalkozni. Aztán ez a budai rakpart volt ez a lakás már, vagy ez még e, nem az volt? Nem, nem, nem. Akkor még Pesten laktak a akkor még Ötvös Loránd utcában, ami most Papnövelde uh -huh. utca, ott a Károlyi Palotával, igen, igen. a Pimmel szemben. A negyedik emeletem. Második alkalommal megint csak ketten mentünk, mert akkor viszont az Zoli megsértődött azon, amit mondott a verséiről, egy kicsit úgy kivesészte. És akkor én mentem Bence Gyurival, de az ismeretségünk úgy kezdődött, hogy Szántó Piroska leültetett minket, hogy várjunk csak kicsit, mert éppen dolga van a Férjenek, és akkor körülbelül egy negyed órán keresztül ültünk és hallgattuk, amint Vas István telefonba diktálja Ránki Györgynek a, egy szerelem három éjszakája, éppen készülő ö, dalainak az egyikét, ha, ha jól emlékszem azt, hogy hiába itt a pusztaszó, akármi úja csücski, csak a szúrni, vágni, ütni, marad ultima ráció. Na, hát ezt hosszán és láthatólag nagy élvezettel diktálta a telefonba. És ez volt az első, amit ő személyesen láttam belőle. Később aztán Szántó Piroska meg is írja valahol, Éppen a, azt hiszem a Holmiba jelent meg ez az emlékező írása, hogy hogyan készült ez a darab, és azt mondja, hogy ő a férjét egész házasságuk alatt annyira Körtőnek a szó hagyományos és, és romantikus értelmében nem látta, mint az alatt néhány hónap alatt, amíg ez a darab készült, akkor szinte holdkórosként járt, kelt, és mindig ha elkészült egy új dalszöveg, akkor izgatottan olvasta föl, hogy mit szólnak hozzá. Most akkor ezen a pontján a beszélgetésünknek mi alapvetően alapjáraton egy zenés-irodalmi műsor vagyunk, akkor hallgassuk is meg az egyik legemlékezetesebb slágerét Vas István Ránki György és Hubai Miklós híres, legendás művének az egyszerelem három éjszakájának Senyei a fog énekelni az elkövetkező percekben, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Váradi Szabolcsal az Ultima Ráció nagyköltőjéről Vas Istvánról. nem a Váci út nekem a Markó. Át, szeretem, oda járok én, ha szórakozni vágyam. A tárgyalás az ügymenet, Hüvidítja lankat szívemet, Bíró a férjem, ő az ideálam. Szeretem, ha a férjem elnököl, Szeretem, ha az erősök. Tenni, de én a fáblottat is megtudom sírátni. Az a szó, hogy a hú hír kötelem, Gyönyörrel megborzong, júj, júj bele! A lelkem mélyén a nagy tudat alatt én. A lelkem a nagy A gyilkos a tolvaj a bandita, meg a vége az utolsó szólyoga, ide járok akár mint az ügyető. S ha biztos már, hogy nincs kiút, tiba és ember jut, hogy ilyen kormit is érezhet a nő, a tanúk áldozatok, s a gyilkosok, mindegyik Vagyok, Mert úgy és akkor szép, ha zajlik is az élet. Mert úgy és akkor szép, ha zajlik is az élet. Az elény és a bűn, a sok a fér, Az életemben mind-mind belefér, Mert olyan mélységesen mély a női lélek, yes and me on adjuk a belső közlés mai különleges Vas Istvánnal foglalkozó adását. Vendégünk Váradi Szabolcs költő, fordító szerkesztő, Aki nem tudom, hogy Vas István barátjának, tanítványának, kollégájának, vagy minek, minek lehet nevezni, minden esetre az előbb a személyes megismerkedéséteket mondtátok, és hogy az Európa könyvkezőt említetted, ami akkor, ha jól emlékszem, a Kossuth téren lehetett már, vagy nem tudom, még nem ott volt? Nem, nem, nem, akkor még a New York palotában volt. a New York palotában volt, egy későbbi fontos munkahelyed lett neked is az Európa. Sőt, ott igen, mi kétszeresen is kollégák lettünk. Először csak úgy, hogy én oda kerültem 61-be után Korrektornak a szépirodalmi Kiadóhoz, uh -huh. ami a negyedik emeleten működött, és a harmadik emeleten volt az Európa Kiadó, és mellette a Móra Ferenc Kiadó, ahol meg Kormos István dolgozott. És akkor én sokszor lelógtam, a, volt egy nagyon Aranyos főnököm, aki nagyon elnéző volt, és nem bánta, ha én időnként egy kicsit ellogok ide-oda. Most nem az Ilés Andrére gondolsz, vagy őre nem, nem, nem, a korrektori csoport ja, bocsánat, vezetője. Az főnök, jó, jó. E, Alajos volt, hogy most hamarjában nem tudom megmondani, hogy milyen a vezeték nevét. És az nem Fosztó képző az Alajos névném. Nem, e, de nagy, nagyon édes ember volt. Na szóval akkor ilyen, ö, hát ö, nem, nem, még nem igazán kollégák, hanem ö, egy épületben dolgozók voltunk, és aztán később pedig 69-be akkor már oda kerültem az Európa kiadóhoz, és ott nem csak hogy kollégák voltunk, de még szobatársak is egy pár éven keresztül, Rézádámmal, hármasba voltunk, az egy nagyon emlékezetes időszak nekem, mert ebédel is, szerdán és pénteken együtt jártunk, és azok nagyszerű együttlétek voltak. Egyébként mind a két dologban Vas István keze van, szóval ő már akkor is protezsált engem, amikor fölvette korrektornak a szépirodalmihoz, és aztán az Európánál is. Noha nem is voltam, nem végeztem angol szakot, és úgy kerültem be az angol csoportba. Mondjuk ebben csak ő volt elődöm, aki egyetemre se járt. De hát egyébként ott mindenki valamilyen nyelvsakot végzett. És hát a Vasisklán majd a műfordítóról is beszéljünk, ha lesz időnk. Három nagy nyelvből is nagyszerűen fordított, ha jól számolom legalább, de lehet, hogy még többből is. É, hát angolból, németből és franciából biztosan. Igen, és latinból is. Igen, és hát ö... ha te akkor jó nézzük, akkor ott közvetített nyelvfordításból, de mondjuk négy nyelvből eredetibe, sőt egy picit oroszt is fordított, tanult akkor oroszul, nyilván nem nagyon magas szinten, de akkor fordított egy keveset Puskinból, ha jól emlékszem. De ő is, mint hát tulajdonképpen a nyugat nagy fűfordítói általában ugye nem végeztek nyelvszakot, hanem autodidakta módon tanultak nyelveket, babicsot kivéve talán ha most megpróbáljuk ezt a majdnem 60 évet átfogó lefelő nagy költészetet egy kicsit, a kedves hallgatóinknak bemutatni, akkor abban a módszertani gondban, vagy zavarban lehetünk, hogy ugye egy indul az elején, vas István és, és begetért a végén, és te mondjuk menet közben ebben a nagy életműbe, eszmélésedkor mondjuk az 50-es évekbe. A mai olvasó viszont választhat, hogy melyik vasistványt olvassa akár a pálya kezdőt, a, a középét az életműnek, vagy a végét a nagy összegzést. Ebből a szempontból te milyen legfontosabb csomópontokat, korszakokat, kontextusokat látsz ebben a folyamatosan önmagát is értelmező és átépítő, átszerelő nagy modern lírában. Hát én úgy gondolom, hogy kétszer váltott hangot, illetve nem is hangot, de formát, vagy hát ha úgy veszük, akkor háromszor, de a harmadik az az az a legelső, amikor elindul avantgardistaként Kasák Lajos uh, igézetében. Aki rímes verset nem közölt. Igen, meg, szemel, és alattam. hát ő a költővé, amikor ugye emlékezetes módon azt mondta ne a 18 éves Vas Istvánnak elolvasva az első verseit, hogy uram maga költő. Attól uh, lehet számítani őt, az ő költészetét, de aztán mint olyan sok más az ő nemzedékéből, sőt már az előzőből is, hiszen í és meg Zelk és Kassák körében mm. kezdte, és avangardistaként, aztán elpártoltak tőle, és Vas István is elég hamar észrevette, vette, hogy, hogy számára a klasszikus költészet sokkal érdekesebb és több síkú főleg, mint, mint ha az ha jobban tudnak mint az avangarddal talán Igen. Még, a paradoxon is megengedhető. Tehát igazából a, úgy kezdte, hogy elhatározta, hogy mivel itt akkor még úgy látta, hogy az avangardizmus irányába mennek a dolgok, hogy ő lesz akkor az egyetlen ómodi költő. Tehát így kezdte, aztán rá kellett jönni egy idő után, hogy ezzel korán sincs egyedül, hanem tulajdonképpen a, a nyugat harmadik nemzedéke majdnem mind egy idő után visszatért az első korszaknak a... Sokkal kötöttebb formáihoz, amit előttük való nemzedékben főleg szabolőrinc, de még inkább így és lazított föl tudatosan, és kicsit szembe menve az elődöknek már túl érzett forma művészetével. Tehát elkezdett hegzamétereket írni például, ami akkor úgy gondolta, hogy szokatlan és eredeti dolog, csak aztán kiderült, hogy ezt Radnóti Miklós is ugyanígy gondolta. És akkor egy darabig párhuzamosan halad az ő pályájuk, és igazából a a háború eleje talán az az időszak, a, amikor, amikortól kezdve már a, a közvetlen életveszély, a, a közvetlen életveszély a, a beköszönt, akkor Egy úgy gondolom, hogy élesen költőről beszélünk, vagy emberről beszélünk, akim, ugyan nem volt zsidó hite, vagy tudata. Ja, de... Hát abban is még odáig párhuzamos, hogy mind a ketten katolizálnak, Igen. mind a ketten... Ketejük számára ez egy fontos ilágnézeti fordulat. Már ugyanakkor ez együtt halad a baloldali, sőt kommunista szimpátiákkal. A költőileg viszont nagyon elválik egy, egy ponton a két pálya, Basistván számára valahol még azt is írja, hogy őt bizonyos értelemben a bevonuló német csapatok szabadították fel, mint költőt. Ugyanis azt a fajta beidegzett, rímes, kötött, sokszor terjedelmes, hagyományos trófaszerkezetekben építkező lírát hát egyszerűen a körülmények kényszere folytán is ledobta magáról uh -huh. és elkezdett ilyen naplószerű jegyzeteket írni, általában a hónapok címeivel, februári jegyzetek, márciusi jegyzetek és egy idő után úgy érezte, hogy ez költőként őt tényleg felszabadította tehát sokkal frissebb és élőbb nyelven tud megszólalni. Raddótti meg éppen ellenkezőleg azt a fajta klasszicizmust vitte a végső tökére. Hmm. Um, már a, az életének a hát legkiszolgáltatottabb helyzetében is, hősiesen mondhatni, amivel ő Radnóti lehet, tehát igen, az igen. a költő, akit ismerünk. most meg nem lehet, hogy mögött van valami, nem akarok ilyen irodalom analízisbe bocsátkozni, vagy pszichanalízisbe, hogy ez egy ilyen rekonstrukciós vágy volt mind Radnóti, mind Vas István részéről, hogy ezt a világot valamilyen humanist, humanista, klasszikus módon megmenteni, vagy megfoghatóvá tenni? Mit gondolsz ennek a lehetőségéről? hogy? Hát... Ö... Ami egy illúzió is volt nyilvánvalóan, és hát erre Radnóti Miklósnak is legkésőbb valahol Szent Király szabadjálná, de már borba kellett jönnie. Igen, de az, hogy, hogy valóban a, a a nagyon véglegessé tökéletesített forma is egyfajta ellenállás, akkor úsztításával szembe ez ez Radnótinál biztosan jelen van. Mondom, Vas István éppen ellenkezőleg ő, őnál a hagyományos formák fellazulásában jelent számára egy folytatást ez a helyzet. Ami aztán ugye általában azt szokás gondolni, hogy, vagy úgy tartják számon, hogy két részre oszlik a költészete, van egy, egy klasszicizáló konzervatív periódus, amit aztán felvált egy a lazább, kötöttebb az élőbeszédet egyre jobban beépítves anyagként használó szakasza. Én úgy gondolom, hogy közben van egy közbülső szakasz, tehát ez a fajta Föllazulás, ez, ez még mindig azért a kötött formákon belüli föllazulás, de mm -hmm. ezt aztán az 50-es években, attól kezdve, hogy ő költőként sok más a, tulajdonképpen kevés kivételtől tekintve a legjobbakkal együtt. Ö, ö, úgy éli meg, hogy kiszorul a nyilvánosságból, mint költő, csak fordítóként van jelen, körülbelül 49 és 55 között. Úgy igazán 56-ban 56 jelenik meg végre verses kötete, akkor megy válogatott kötet. Abba az időszakban azért visszatér a kötött formákhoz, és igazán a 60-as években jön el, az a kezdődik az a korszaka, amikor már a, sokkal inkább az élőbeszéd határozza meg, és a, a. határozók és a kötőszavak. Hát igen, ez a leghíresebb ebből a szempontból, leghíresebb verse. Én azt hiszem, hogy ebbe belejátszik az is, hogy ebben az időben fordítja, fordít két nagy 20. századi költőt, Eliotot és Kavafiszt. Uh -huh. És azt lehet érezni, ki is lehetne, azt hiszem, elemzéssel is mutatni, hogy hol érhető tetten, hogy ez ezeket ő fölszívja ezeket a hatásokat, és alkalmazza a saját költészetébe. Mint ahogy korábban is, a fordító és a költő azért hogy is mondjam, egymásba uh -huh. játszik, ahogy ő idővel uh, hasznosítani tudja költőként is, azokat az angol barok költőket, uh -huh. John Don't, meg Andrew Marvelt és másokat, akiket, akiktől egy kis kötetnyit fordít még a háború előtt. A másik pedig Apolliner, akit Radnótival közösen fordítanak. Vannak ezek közt olyanok, amik nem azonnal... Hatnak, hanem kivárja az idejét, amikor úgy érzi, hogy költőként is tudja hasznosítani ezt a, az anyagot. Most hallgassunk meg egy csokorra való Vas István verset Valc Péter előadásában. Ezeket a verseket mai vendégünk váradi Szabolcs válogatta ki, úgyhogy a felolvasás után Ezeken a verseken keresztül próbáljuk meg egy kicsit közelebbről még körbejárni Vas István költészetét. Úgyhogy most jöjjön Valc Péter, Vas István szavalása, mondása. Vas István, nem a vers. Nem dacosan, közönnyel hallgatok. Rossz anyagot kaptam, rossz anyagot. Ajkam fülem rosszul tanulta meg a magyar nyelvet, anyanyelvemet. Torsfordulatok, kitekert szavak, rossz hangsúlyok, lipótvárosiak. E némettel kevert, textilesek és tűzsdések körében ellesett nyelven akartam dalba kezdeni. A dat és szégyenkezés évei, ez volt az ifjúság. Előtte meg a töprengés, rossz lelkiismeret rontott a gyermekkor. Ez a talaj, melyből felszokott szökkenni a dal. Később is, mikor tenyésztve fakadt, gyakran megrágta már a föld alatt a kétkedés. Tizennyolc évesen kezdődött csak igazi életem. Amit akkor akartam, az a múltam. Élni, költőnek lenni csak tanultam. Én nem az vagyok, aminek születtem. Az az enyém csak, amit megszereztem. Miért legyek szerény? Elég sokat szereztem a -e huszonkét év alatt. Amiből nem volt, megtoldottam éssel. Elég jól gazdálkodtam a kevéssel. Elég sokszor meglett a lehetetlen. A rossz anyagot meg nem Sikerült, és ezért nem érdekel, hogy éppen most már elhallgatni kell. És nem is szólhatok talán soha. Ez kellett csak. Az erő tudata. Megtanultam. Azért vagyok nyugodt. Beszélni? Hát hallgatni is tudok. Szólhatok-e többé vagy sem, kivárom. Nem kell költőnek lennem minden áron. Tudnék, de nincs kedvem dalolni, Mert az ember a fontosabb, nem a vers. Eszmék és tánclemezek Hol vannak már húsz év előtti eszméink, Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél, a teljesedésből átkarolva kimentenélek. De most már hordoznom kell őket, Mert bennük téged is, a sírig. Volt eszményünk számban, szívemben emlékedet megkeserítik, De mosolyod mézét megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, Legyen a horvát kertben, nem tudtuk, mi táncolni. Nem tudtunk, mi táncolni erre. Ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk. Pihentettük az evezőket. Meghallottad? Elmosolyodtál? A bukónapra visszanéztél? Mosolyodt húnyónap sütését nem tudta betemetni, tél. Pesti Elégia, 1957. Micsoda város! Mocsokkal vastagon locsan a sár, A gyászbíborát latyakkal igyekszik befedni február, Az olmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál. Koromtól feketélnek erjedve a hókupacok. Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog a városnak, amelyel a sárban is egy vagyok. A körút sebeit, mint rossz hadivatta borítja a köd. A royal az emke még fekete, üszkös, már nem füstölök. A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. A városnak, mely a városölő éghajlatot kiállta. Tápászkodik, kigyullad meggyötört léhasága, nem fullad bele most sem a malteros terjedő sárba. Tíz óra. Az élet villanya vibrál még, nem sokáig. A csüggedés gyámolatlanul berugva a sárba okádik. Gyér, gépkocsi zaj rebbenti Pest kubbasztó éjszakáit. De micsoda hangok szálltak a város utcáin át. Sose volt remény hallatta itt fiatal fütyszavát, Szikráztatta föl érveit a végső tisztaság. Emlékszik fényeire még egymásra villanó szemünk. Ugye, szegény barátai, mi mindenre emlékezünk? A város kihagyó kőszíve együtt dobog velünk. Kihagy a város kőszíve, de meg nem áll soha, Ha minden kövét lerontaná a végzett valaha, Az időben épül újra föl, mert van hozzá joga, Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai, Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami Megtudta örök életét a haláltól váltani. A város megváltotta magát, és meg tudott váltani engem, ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. Meglett a nagy feloldozás a földön, a jelenben, S kihúl szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű pánat. A város megváltotta magát, és megváltott magának. Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat. Kihunyt már minden villany, és dereng a ködben a hit, tudom, Valahogy, valahol, majd beszámíttatik, Hogy itt éltem, és egyszer sem akartam élni máshol, csak itt. Az időmetszeteiben. Éjfére jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen, meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez, meg az, aki lakta. Velem maradtak az időmetszeteiben, Akikkel többféle időben beszélek. Egyetül. A telítődő éjnek. Sas utca. A házak sokkal piszkosabbak. Az utcán több a gépkocsi. Nincs nyitva már a régi ablak, azt is becsukta valaki. A szétlőtt házak újra állnak, s a sivár üzleti negyed, Hiába, hogy mindig utáltad, őrzi fiatal szívedet. Mert hiába, hogy megutáltad, elfelejteni nem tudod, Hogy idáig jött el utánad, ki innen kiszabadított. A házak ugyan piszkosabbak, az utcán több a gépkocsi, De felragyog a régi ablak, mert egyszer ott állt valaki s a komor hássor újra lángol, mert rámosolygott valaha, mint a megváltó lába nyomától a pusztává válett Hazugság. Megrögzött. Ott a rög a szó tövében. Föld röge. de van rög a vérben is. Vérrög, nem más, a megrögzött hazugság. Megalvatt vér. A szervezet erős. Eleven vér a halott vérrögöt megkerüli, mintha nem volna, úgy tesz. Még kompenzál. A szövet elhalást új élettel ellensúlyozni tudja. De mennyi már az elhalt rész? De mennyi új vérrögösödés? Vigyázzatok! A keringés megtorpan, visszahűköl önmaga ellen. Lassúdik a mindent lebíró áramlás. Megáll, Kihagy! Megdagadnak a végtagok. Hazugság lesz az a rög, amelyben gyökereztek. Ne többet! Az érpálya összeszűkül, a folyamat visszafordíthatatlan. Nekem elég. Nekem elég a nyelv úgy, ahogy találtam Berzsenyiben és a Nagymező utcában, vagy a Váci utcán, vagy kijebb Újpesten, vagy amit némely nő Ajkáról ellestem. Hogy pontatlan, és ha pontatlan kívánja. Sosem törekedtem teljes pontosságra. Kifogtam azt, ami a horgomra akadt. Sohasem kerestem tudós műszavakat. Nekem elég volt, ha csak úgy körülbelül szóltam arról, Amin úgyis pára köd ül. Két szó között gyakran ezért választottam azt, Amelyiknek több jelentése is van. Hiába gyűjtöttem eszmét meg adatot, Azt mondtam csak, amit mondanom adatot. Készülök, és valami készül velem szemben, akármi az, már csak nézem, nem elemzem. Csak egy pontos szóra van immár szükségem, azt az egyetlen szót adassék megérnem, és hogy amit jelöl, értsem, ne csak lássam, hiszek a végső felvilágosodásban. Valc Péter színművész, olvasta föl Vas István verseit, a stúdióban továbbra is Váradi szabolcsal beszélgetünk Vas István alakjáról és életművéről. A mikrofonnál a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Nagyon érdekes volt ez a keresztmetszet, amit kiválogattál Vas István verseiből. Ha most megnézzük egy kicsit poétikailag az eszközeivel, akkor számodra mik a legmeghatározóbbak? Nekem például az hogy a Rímet, az áthajlást tudja használni, és ezt a nagyon közvetlen, personális beszélő verset, beszélő költészetet megteremt. De miért ezeket a verseket hoztad? Az elsőt azért, mert ugye ezzel a verssel búcsúzott el, hogy mondjam, a nyilvánosságtól. Természetesen csak önmagában, mert ez a vers akkor, ez 1950-ben beírta, mm -hmm. vagy 49-ben nem tudom biztosan. Minden esetre már abban az időben, amikor, ez a, amikor föl sem merülhetett, hogy ez a vers nyilvánosságra kerülhet. olyan Olyannyira nem, hogy egy jó pár ebben az időben írt versét Vas István nem ismerte a lakásában tartani félve egy esetleges házkutatástól, hanem volt az ablak alatt egy olyan repedés kinna falon, házfalán, külső falán, uh -huh. ahova belehetett kéziratokat úgy csúsztatni, hogy azok ott biztonságban voltak. Na most ez azért is fontos, hát főleg a, a vége miatt, ugye, hogy mert az ember a fontosabb, nem a vers, vagyis, hogyha ha nem mondhatja azt, amit igaznak gondol, akkor inkább nem mond semmit. Mm -hmm. Akkor beletörődik abba, hogy mint költő nem létezik a nyilvánosság számára. Mert ahogy elmondja, ő az a költő, és az önéletrajzi regényében, ami majd biztos szóba kerül a vége fele, azt is elmondja, hogy ez különösen akkor értette meg, amikor megismerkedett Vörös Sándorral, mint induló, két induló pályatárs, és akkor rájött, hogy az, ami Vörösnek hát a zsigereiben ott van eleve adva, azt neki mind meg kell szerezni, ő költőnek lenni csak tanult, nem született. Szóval Vörös az igazi született költő. Finom megkülönböztetés. Aki, aki mindent meg tud csinálni, kirázza kisújjából a költészetet szinte. Ő viszont olyan helyzetbe született bele ami egyáltalán nem kedvezett a költészetnek, olyan nyelvet tanult, a, ugye abba ö, ö, hát ez, ez az város gondolom, igen, ö, igen, abban igen. a ö, zsidó üzleti környezetben, ahol ö, a magyar nyelv egy kicsit a némettel keveredett a hangsúlyokban meg különösen, tehát az... De ez vissza is az utolsó versbe, ez a nekem elég a nyelv, ugyan, hogy találtam... A igen, de ott látszólag kitágítja. visszavonja azt, amit itt mond, de ez azért nem ugyanaz. Tehát itt arról van szó, hogy, hogy a költőnek lenni, azt neki meg kellett tanulni, mint ahogy azt is mondja más felől, és ez nagyon fontos vonás az egész költészetének, hogy abban a korszakban, amikor a tárgyas költészet válik uralkodóvá, akkor ő nagyon makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy személyes maradjon, mert azt mondja, hogy Vörös Sándor éppen arra ébresztette rá, hogy, hogy amit Más is el tud mondani, azt mindenki más jobban elmondja, mint ő. Tehát neki azt kell elmondania, amit csak ő tud elmondani, ahhoz, hogy viszont legyen mit elmondania a saját magaként, ahhoz ezt a saját magát meg kell építenie, meg kell tanulnia, ki kell dolgoznia, és az egész életműve erről szól többek között. Meg arról, hogy bocsás, ezt az ént az adott korszakban mutatja meg, hogy az adott korban, közegben miképpen tud megnyilvánulni vagy létezni. Ha az eszmék és tánclemezeket nézzük, akkor rögtön, jó? ott van ez a kettősség. Igen, azt, azt is mondja, hogy ugye az, ami közös, az nagyjából mindenkiben közös, ami az embert énné teszi, az, az amit ehhez a közös alapanyaghoz hozzászerez elsősorban a fontos emberi kapcsolataiban. Másrészt pedig hát mindabban a kultúrában, amit a sajátjává él. Ezért olyan fontosak az ők például a külföldi utazások, azok sohasem prospektusok, azok mindig nagyon személyes élményeket formálnak meg, különösen az olaszor több kötetben is egy-egy olaszországi út, még szerencséje volt, hogy a vasfüggöny leeresztése előtt még kiutott sok más költővel együtt a Magyar Intézetben. Legendes Róma, ugye? Rómába. És ott, ott még magába szívhatta azt, amiből aztán táplálkozott a további költészete. És Hát Ebből adódik az is, hogy a ugye írja ezt a hosszú vers szakadozott vagy laza naplószerű vers ciklus sorozatát az ostrom alatt, és ezt amik, azzal fejezzi be, amikor eljön a felszabadulás, ami egyfelől tényleg, felszabadulást neki, különösen, hiszen az életét mentette meg. Ott a bújtatta, bocsánat, ezt ő ö, maga írta meg később. Igen. És még se tudsz felszabadultan örülni, mert éppen azért, mert baloldali érzelmű és ö, szimpatizál a kommunizmussal, ezért aztán jobban is ismerj az átlagosnál a bolsevik párt történetét, tehát nagyon hamar ö, kezdi sejteni, sőt tudni, hogy mi várható, és mi következik, és azzal fejezi be, hogy ha én nem lehetek én, akkor ö, nem tudok uh -huh. minek örülni. Nem, nem óhajt beleolvadni egy egységes masszába, a, aki ö, előírt ütemre lépked. És akkor inkább marad csak műfordító, az már egy külön euh, személy, megint csak az ő személyes euh, életművének fontos része, hogy a műfordításban is megtalálja azokat a pontokat, amiken keresztül ki tudja fejezni magát, és erről aztán egy nagyon szép verset is ír, ami a fordító köszönete, amiben mondja, hogy Shakespeare-en, Molieren, keresztül, hogy tudta euh, Közvetíteni azt, amit íróként, költőként nem írhatott meg, vagy nem publikálhatott. És aztán most már szóba hoztad ezt a fantasztikus önéletrajzi regény folyamát, úgyhogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a költő és a műfordító után megszületik az epikus vasistván is, akinek az önéletrajzi regény ciklusa egyszerre szenzációs kordokumentum, és mint önéletrajzi regény is nagyon izgalmas, hogy egy ember a maga életét, különböző szakaszait miképpen tudja tagolni, milyen struktúrák, katalógusok mentén tartja elbeszélhetőnek az életét. Ez különösen egy fontos kapu lehet a Vas István olvasás számára, akár ezt a nagyon fontos regénysorozatot is elolvasni. Hát persze, ezt, ezt mindenkinek csak ajánlani lehet. Most már az interneten is elérhető, ami főleg azért jó, mert hát olvasni azért én úgy gondolom, hogy mégiscsak egy ilyen művet azt nyomtatott formában érdemes. Azért jó, hogy föl van az interneten, mert az ember sokszor keresni, meg akar keresni benne egy, bizonyos részt, és akkor neveket, szavakat, hogyha föl tud idézni, akkor már könnyen megtalálja. Kortársainknak most... ez még kellett rágni az egészet, hogy megtalálják magukat. Most már valóban ez egyszerű, ha é, nincs és akkor lehet De az, keresni. hogy ő ezt megírta, az valamiképpen megint csak nagyon hozzátartozik ehhez a az egész Vas István alkathoz és személyiséghez, hogy a, ahhoz, a, amilyen személyesen épül fel a költészete, valahogy ebbe a személyességbe az is beletartozik, hogy, hogy ennek a személyiségnek a kialakulását, felépülését azt, azt ilyen, ilyen méretekben, és ilyen alapossággal, és, és ennyire egyszerre belülről, de kívülről is nézve euh, tudja átvilágítani és elemezni. Hiszen végső felvilágosodásban szerintem ez az egész struktúra erről egy csodálatos bizonyíték, hogy a racionalizmusnak milyen kiterjedései lehetnek, hogy az ember ilyen mérnöki módon is föl tud térképezni egy életet. Igen, hogy, hogy soha nem érezni benne az önigazolás kényszerét, és a fajta dicsekvést, ugyanakkor nem a, a tárgyszerű történet, a döntőben nem, mert sok életrajz attól izgalmas, vagy a hogy ami történt, hanem ahogy a dolgokat átvilágítja, egy egészen kivételesen nagyszerű prózába azt is tegyük hozzá, ami ami bepruszt és tacitus hatása egyszerre érezhető, halatlanul, bonyolult, indázó, hosszú körmondatok, amik azonban mégis úgy vannak felépítve, hogy soha nem tévedel benne az ember, és nagyon közvetlen, ugyanakkor mégiscsak, Magas irodalom. És egy félbemaradt sorozatról, vagy ciklusról beszélhetünk, ugye? Hogy... Hát ő azt már sejtette, amikor elkezdte, hogy valószínűleg nem fogja tudni befejezni. 1956-ban ért volna véget a forradalom leverésének a pillanatában. Elmesélte egy, egy interjúban, hogy azt hiszem november 4-én mentek hazafelé Piroskával, és esett az eső. Előtte nagyon szép napok voltak, de akkor már esett az eső, és ugye ilyen ládákban voltak az utcán azok a pénzek, amiket összegyűjtött a lakosság a, a forradalmárok támogatására és ezek tényleg ott, ott maradtak valahogy, és ott áztak az esőben. És ez, ez lett volna a záróképe. Mm. A, a könyvnek, aminek az, a, az lett volna a tervezett cím, hogy feloldozás, és ezt a feloldozás szót pedig abból a versből ismerhetjük, amit hallottunk igen, az igen. előbb is, a Pesti Elégia igen. című verset, ami 1957-ben íródott, és most nem tudom biztos, hogy mikor jelent meg először, nem azonnal, uh -huh. de hát a figyelmes olvasó később is azért jól kihallhatta belőle, hogy miről szól. És az, hogy miért mondja azt ebben a versben azt is, hogy ez ugye a város megmentette magát,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 Na most ez, ehhez érdemes megint csak visszaolvasni a, a regényben bizonyos dolgokat, ahol arról beszél még az világháború alatt, hogy akkor utána az alatt is, meg az utána következő néhány évben a, egy nagy szerelmi válságot él meg, két szerelem. Között nem tud dönteni a második. Nehéz, nehéz szerelem, ugye? Ugye nehéz szerelem, az már a köpcíme, de a verses kötete, ami megjelent a háború után, annak kettős örvény a Igen. címe. És ez az örvény, ez tulajdonképpen Dante Poklára utal, ahol ilyen örvényben úsznak a szerelem bűnösei, és ebben az esetben adva van egy a, a Marika, a, aki őt hát akivel együtt élt a háború alatt, a és Kuti aki Mária. nagyon Kuti Mária, aki hát minden esetre együtt bujkáltak és, és egy biztos támasz volt, és állandó segítség. És ugyanakkor beleszeretett Szántó Piroskába, akinek aztán ugyan szintén bújkálnia kellett, és már csak emiatt is elszakadtak egy időre egymástól, de végül is Piroska mellett döntött aztán 48-49-ben valamikor. De ez egy nagyon erős bűntudattal is járt együtt, és bizonyos értelemben ebből a bűntudatból jelentett számára mm. feloldozást, és valahogy itt találkozott össze a történelem az ő személyes ö, sorsával. Ráadásul már így a szerelménél tartunk, akkor pedig már régen túl van első feleségének, Kassák nevelt lányának, Nagy Etelnek az elvesztésén a fiatal mozgásművésznő halálának aki agydaganatban halt meg egészen ö, szomorúan fiatalon. Igen, hát ő volt, ö, ö, ö, ö volt számára a a megváltás, mondhatni, és, és azért mindvégig talán a, a, az alapszerelmi motivum, tehát ő a legutolsó időkben is sokszor visszatér. Pocsánat, az utolsó házassága ideje alatt is. Ő számára, ő, ő úgy fogalmaz meg valahol, hogy Piroska eti volt számára a forma. Ő uh -huh. az, aki az ő alaktalanságát formába kényszerítette. És van két vers, ami kicsit egymásra rin, mert Marika és Piroska között. A Marikáról szóló vers a, Boldog híradás, a címe egy, egy Triptihon három szonetből, amiben azt a szépséget ünnepli, amit számára közvetít is uh, magán túl uh, a Marika a valamiféle eszményi szépséget, a piroskáról szóló egyik vers viszont éppen arról szól, hogy te benned semmilyen magasabb arányra nem utal semmilyen részlette mindenestől te magad vagy szép megkörölmösszet, és az utolsó kérdés, most már adásunkból csak két perc van hátra, Oszal indítottunk, hogy te fiatalon Vas Istvánhoz, mint gimnazista jutottál el, Illetve végén pedig az utolsó korszakában, mint szerkesztő, a holmis szerkesztője közölhetted a verseit, 1990. decemberében hunyt el Vas István. milyen szerző volt Vas István? hogy küldte a verseit, milyen volt vele ebbe a szerkesztő-szerző viszonyba belekerülni, erről mondaná nekünk két hát mondatot? Hát ő akkor már nagyon kevés verset írt, azt a azt hiszem kettőt, a, azt elsősorban Részpál, hogy úgy mondjam, gyötörtek ki yeah. le Az utolsó versét egyébként ott Liggézza halálakkor az ő mm. búcsúztatójaként írt, de nem csak költőként vett részt a holmi szerzőiként, az első holmi esten fel is olvasott, hanem meg, mindig elküldtük neki az aktuális számot, és amíg még élt, ugye az elején, akkor mindig részletes levélbe megírta részpálnak az észrevételeit. Ezek közül ezek a levelek? Az egyik levele az talán, talán közöl vagy legalábbis idézve van belőle. Úgy emlékszem. Nem az egészben levél talán nem. Na, hát akkor majd az irodalom történet visszatérhet meg, talán mi, és azt gondolom az elmúlt 51 néhány percben is betekintés nyerhettek a kedves hallgatók, hogy ez egy mennyire megkerülhetetlen életműs. és ha belegondolunk akár Váradi Szabolcs költészetébe, kántor Péterébe, vagy hogy élőt is mondjuk Tóth Krisztinában, akkor azt gondolom, hogy tovább is él vas István Biztosan, láthatatlanul. Rakovszki Zsuzsa is igen. küldte neki a verseit, és egyáltalán. És Petri is Šla tam hoď. Jönnek hozzá a költők, hozzá a verseiket. Hozzánk viszont a következő órában már másik műsor érkezik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Váradi Szabolcsnak, hogy itt volt, el is érkeztünk mai adásunk végéhez. Az adásban elhangzottak Vasislán verse és Valc Péter előadásában. A jövő héten a mostani sorozat utolsó adásában, a ma szintén említett Zell Zoltánt fogok megidézni, fekete-teri történéssel. történésszel. Én most addig is köszönöm a fektisztelő figyelmüket, és bucsúzom a hangmérnökök Csorbalászló és Rózsáhegyi Gábor nevében is. További szép estét a műsorvezetőt Szegő János hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.